Felice, soția lui Canciano. Soțul meu, nu-i așa? E fericit că divestica lui mai petrece câte puțin, că se duce la sindrofi și știe să se poarte în Nu-i așa înjufând, Canciano? Tanticocea, Contele Ricardo. Sunt Contele Ricardo degli Arcolai, cavaler din Abruzzo, amic al domnului Canciano și serp prea al domnei Felice. Nicchia Tanasiu, Leonardo, Negustor. O auzi? Dar ce sunt eu, să-i Și mie îmi place tot și e frumos, dar să fie lucru curat și cinstit. Alexandru Giugaru Margarita, soția lui Leonardo. Vezi-mă pe mine, de 16 luni m-am măritat cu tatăl, dar l-ai văzut o scoțându-mă vreodată în lume. Ce la Dima? Lucieta, fata lui Lunardo că eu, ce să mai zic și eu sărăcuța de mine care nu iese nici până în poarta Bă, nu zici că acum nu mă mai lasă să scot capul măcar în balcon? Eugenia Poporici Simon Negustor Din te-am luat, am stabilit că casa mea nu vreau să văd niciodată ori George Calboran. Marina, soția lui Cât despre mine, dragul mami, n-avea tu nicio grijă Mie numai atât ca dacă îndrăznește să l spună Eu îi răspund, uite pe atât Silvia de Vitrescu. Maurizio. Și pe fiul meu, ca să nu-i se a călcâile după vreo slujnicuță L-am învățat să-și cu mâna lui găurile de la ciorap. Și se spune singur ca la mă, dragi Marcel Angelescu. Filipeto, fiul lui Maurizio De când sunt pe și cu tata Odată nu m-am lăsat să mă distrez și eu cât de cât Seara până la 8 la prăvălie Apoi masa, apoi somne, somn, ne-somn Sunt ploapă, Rado Beligan Aceștia sunt oamenii ce se vor frământa Se vor ciocni, se vor certa Și se vor împăca În văzul, adică nu în auzul dumneavoastră în dorința lor de a ajunge la încheierea logodnii tânărului Filippeto, băiatului Sermauritio, cu Juna Lucieta, fica din a doua căsătorie a lui Jupân Lunardo. Judecata obtuză și principiile învechite ale lui Lunardo și ale celorlalți bădărani se vor lovi de istețimea fericii și de șiretenie a celorlalte femei spre triunful bunului simț și al iubirii nevinovate. Deocamdată suntem în dosul ferestrelor cu obloanele închise ale casei lui Jupân Lunardo, unde tânăra lui soție, Margarita, își omoară urâtul în tovărășia ficei sale vitege, Lucieta. a da, trecut și carnavalul. Și grozav am petrecut. Cât despre grozav nu ne-am putea grozavi, nici măcar că am intrat odată, fie și în cel mai furlit dintre teatre. Și te mai mic, Vezi-mă pe mine. De 16 luni m-am măritat cu da, l-ai văzut ucoțând în vreodată în lume? Și când te gândești că abia aștepta să se însoară a doua oră. Când rămâneam singura acasă, îmi ziceam: E bietu, tata, nu mă lasă să mă văd cu oricine, pentru că n-am cu cine ieși. Dar dacă se însoară, o să ies cu mama mea vitregă Ai. și acum cu poftin, s-a însurat. Dar asta nu ne folosește la nimic, nici mie, nici dumneavoastră. E un urs, fetițo. Dacă nu petrece dumnealui, Cum nu să-i să nu petrecem nici noi. Și să fi văzutul când eram fată de maritat. Nu era petrecere de la care să lipsesc.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 M-a mai picat și câte un tânăr. Dar uite cum mă vezi și cum te văd. Nu există să fie ceva de șucheat sau vreo faptă de rușine. Cum o vezi și cum te văd, cum o vezi și cum te văd, uf, dacă l a spus-o de șase ori până acum. Acum nu zic aș fi de alea care mor să bată toată ziua căldărâmul. Nu, dar mă rog, dacă ar fi vorba, pe din când în când. E de ce să nu zic că poate mi-ar place și mie. că să... eu! Ce să mai zic și eu, sărăcuța de mine, care nu iese nici până în poarta acasă. m nu zici că acum nu mă mai las să scot capul măcar în balcon? Mm. De una l-am scos doar mițeluși. uite atitica. vai de mine ce-am păzit, am crezut că mă târnuiește. De câte ori nu m-a certat pentru tine? Nu, zău, dar ce rău fac eu. Spune și dumneata. Mărem tu, draga mea, o să te măriți. Da? Dar eu așa da? o să Atevară, mă mați în zile. Atevăra, ce crezi, o să mă mări? Păi eu zic că da. Adevărat, cât... Eu o să te măresc ideea cum vezi și cum te văd, când-o de sus. Când-o de. Cum adică? El o să mă mărite fără să știu eu nimic. Ah, nu vor fi prosti? Sigur că o să afli și tu. Până acum nu mi-a spus nimeni, nu O să-ți spună de acum încolo. S-a pus ceva la cale? Da. Nu. nu, nu. Bărbatul meu nu-i dă Nu, te rog. Nu, nu se poate te rog, dacă spui, spune, spune, spune, spune stai să seară nu, la mine ca un balau. Nu, n are să afle că mi-ai spus. Parcă tu cum mă vezi cum te văd, nu să-i spui că. Nu, nu-i spun cum mă vezi și cum te văd ea cum mă, vezi și cum te văd? Știu eu, Am așa un pic. Mă ia gura pe dinainte, fără să. Nu nu am ia peste picior dracoi ăsta. Zau, zi o dată, mă mucă pe. Ia, zis de lucru. Hai, hai. Dăi jos. Ai terminat ți ora ăla? Mă uită Dacă vine dumnealui și nu i-gata ora, poți să strige că ai stat chiar în balcon. Și eu nu vreau cum mă vezi și cum te văd. E fi mea, mea rău a să-mi să fie. <laughs> ce? Uite ce repede merge. Dar zim, zim ceva de tinerul ăla. Tânărul ăla. Care ăla? Dar acum ai spus că m am mărit. Poate. Ai mai putut, dragă, mai cu Dacă știi ceva. Spune-mi, zău, te rog! Nu știu ah, nimic mamă. nimic, tot nu vrei hai, să spui. Hai, nimic hai, hai, hai, hai că mai plictisit! să dracul, al dracu! Cine să fie al dracului? Dracu! Bine. Nu e un suflet să mai iubească și pe mine pe lama asta. Nu te iubesc eu. Încă prea mult ne suferit-o. Da, dragoste de mamă vitreasă. Cum cum? cum, cum? Nu, n-am zis nimic. Hai. Și la urmă au nu mă săpâi pe mult că pe știi. Parcă nu înghiț eu destul în casa asta. Am un bărbat care mănâncă zilele de dimineața până seara cu cicăreala. Coloc peste pupăză mă întrebuia, cum mă vezi și cum te văd și o fată vitregă. Dar fie că și ta, prea de super din nimic mă muncă. Aici cam are dreptate. Pe vremuri eram altfel. M-am prostit. Dar vorba că când stai cu bagari, te vezi să-ți biezi. Uite-l, uite-l că a venit. Vine tipil ca pisica. Să-arăt în mâna, tata. Sluga dumii tale. Nici nu ne spui bună ziua? Vedeți-vă de fremă. Nu mai pierdeți vremea cu politicienii. Am lucrat până acum uite-ți e aproape gata. Acum îți zic, poate cum mă vezi cum te văd că suntem plecați. cu ziua. Păi, Dumnezeu, de când te stiu, ești gata. Păi, să nu zic vorba, ești gata să răspunzi. Te rog, tăticule, măcar în ultimile zile de carnaval, nu mai striga. La urma urmii, să nu mergem nicăieri. Dar cel puțin să fie voie până în casă. Păi, rabdă, Dumnealui, o zi, fără ceartă. E, uite-te. ce sunt eu? Tătar! Iară să-l adică. Ce m Și mie îmi place, tot ce e frumos. Da, să fie lucrul curat, știți? Știi? știi ce, tată? ne și de noi la plimbare cu măști. Cu ce? Cu ce? Cu măști? Acolo, că eu... Cum aveți voi atâta lipsă de obraz încât să-mi cereți mie să vă scot în lume cu măști pe el? Și văzut cum m-ați voi pe mine că... A, ah, că zic vorba aia, ascunzându-mi vreodată fața sub obraz de carton? Nu mă faceți să-mi în din sărit. O fată nare voi e somble bascate. Dar nu no nevast. Mica nevastă. Deci? Atunci îți îți alte de peste cum mă vezi și cum te văd. De ce e umblat vara? Ai ce comentesc? Cum mă, azi eu mă simt ca de casa mea, nu. Dar la altora. ora. Fincă, pai să vă zic eu vorbaia, fincă ești un urs. Doamna Margherita, bagă-ți mințelenca. Se pune Leonardo, nu mă înțerită. <așe> Dați-o cuștii de ciartă. Tot aia și total. Fincă noaust toția. Mereu ia. Acum, zic Uzi vorbaia. <așe> <așe> <așe> ce e șarte de răsăvitanie. Ce fi pădresul ăși carep. Hai, hai, hai. hai. Veniți-mi cu acea amândouă, și dați-mi mult, Suntem în carnaval și sigur să vă bucurați și voi, să petrecem o zi bună. Nu mai, dar da, Dumnezeu! Bine, bine, dar unde-i spune să vedem? <laughs> Ia că cei azi, noi o să mai fim singuri la masă. Nu? O să mâncăm. Unde, bravo, Unde, tati Aici? A, adică aici unde? Adică aici acasă. Acasă! Da, domnule, mele, la noi acasă. dar unde-i sigur să mergem la creștmă?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 Să vedeți ce bine o să ne fie. să pe cine invită? invitat? A, niște oameni, toți dintr-o bucată. mai să nu fie de la cine Doi dânei sunt însurați, vin aici cu nevesele și o să petrecem strasnic. <laughs> mai, ce bine-mi pare! Ești un scump, tăpicule. Și cine sunt? A, știi că ești curioasă de ușoară? păi, de ce nu ne spui? Nu totul să vină. E păi, asta e cum să nu vă spun? Vine jupând Canciano Tartufola, jupând Maurizio de Destrope oh. și jupând Simon Maruene. Oh. Tot unul unu. ales până cules. ce? Ce vrei să spui? Nu sunt oameni dintr-o bucată? O, și încă cum, din aceeași Trei sălbatuși ca și dumneavoastră Vă să zic că azi pentru voi Omul dintr-o bucată e un sălbatic Păi să nu-ți zic Și știi de ce judecați așa? Pentru că voi femeile sunteți dar Nu vă am mulțumit cu lucru În casă vă simțiți ca Cam pușcărie dacă rochile lor sunt scumpe, mi se pare că sunt urâte. Dacă aveți cu cine să trâncăriți, m am o vă cade tavanul în cap. Însă dacă vrea omul să-și vadă liniștit de casa lui, să fie serios, să duc o viață cum să cate, atunci, păi da, și când voi zice vorba aia, eu, eu scoate că e plicticos, că salvate. că așa e ce Nu vreau să ne cestăm, așa că e așa. Deci o să avem la vasă pe Felice și pe Marina Da Vreau să zic că vezi tu că e așa Parcă mie nu-mi plac legăturile cu oamenii Fiecare cu nevesti lui Fără duc mă încurcat încurcături Vorba aia Ce că gura la noi? Acolo vorbesc cu tine lucru sunt lucruri pe care nu faci să le aud eu Abia aștept să scap cu? Mai am să-ți povestesc Deci Ia, ia șterge-o tu ce fac eu? Șterge de aici Șterge-o când dă-s fol N-a, da, n-ai dat da, verzi tot pe nu pe mine Ai și sau vrei să pleznești? Așa auzi ce spune mai nu, cu zi Dacă zice tata să te duci, ascult da. oh, Să fii trei mămica mea bună Da, cu gata Dacă o vei să iau vreun măcofat, îi scoți sufletul Dragă jupune lunatul Cu ea de față nu poți aici upa Dar vorbim drept prea pe porția Ați plăcut piata fată? Ei, vezi cum înjeldești că au nepriceput? Eu o iubesc, dar nu vreau să-i dau nas. Nu are parte în nici măcar de-o petrece. Nu, no, petele, să stea acasă, nu s-o umblera asta. Da, dar pare o dată, la o comedie, Nu, nu, nu, nu. Când dai măritau, vreau să-i spune lui Cioculșo. Ia-o, no. jupâine. Poftim, ce o dau... Dar să știi, să nu zic vorba aia, Că nici mască pe obraz nu și-a pus vreodată Nici piciorul în teatru nu i-a călcat Dar vorba e merge treaba cu maritice. și I-ai spus fetei ceva? Mm. Ei, nu cumva Zocă, Nu cumva Păi eu cred că am și Măritat Cu cine? Se poate ști? Mm, da? Dar să sigură. Nici măcar vântului să nu-i șoptești vreo vorbă mm. Cu băiatul și Jipân Cu Filipito? Sta. Să nu scoți o, sco o vorbă oh, sta, sta. sta n-ai mai băgat atâta paină că doar nu ceva de contrabandă. Nu vreau să-și văre nimeni nasul treburile mele. Și se face repede? Repede. Sau hotărâre sociale? Păi, fără îndoială. I-am și promis. E și promis? da. da. De ce te miri? Cum, fără să-i spui nimic, Freddie? Că de eu să-ți Și ce zestre i dai? Cât vreau, atât i dau. Da? Dar atunci eu cum mă vezi și cum te văd ce mai sunt aici? Statuie! Mie nu mi se spune nimic. Păi, spusei chiar acum! Cum mă vezi și cum te nu spusei? Bine! Dar fata când o să afle? Când s-o Și înainte nu o să se vadă deloc cu băiatul? Nu? Dar ești sigur că o să-i placă? Eu sunt pun nu! Bine, bine, fata ea dumitale, eu nu mă amestec. Fă ce vrei! Vreau să nu fie nimeni care să poată lăuda că mi-a văzut fata. Cel care o vede trebuie să-și culone cu ea. asta e Dar dacă după ce o vedeau, nu o să mai vrea? Dar tatăl să-mi cuvânt. cuvântul. Frumoasă tată cei tăcei vrea, mă rog, Dumneata. Întâi să se iubească și pe urma să-și Stai! Las, las, că se duce Nicolo, Nu, da nu, să... nu, nu vreau să te arăs în Ce ți să nu cadă ai, n că nu vreau să te duci. Eu mă duc. Eu sunt, să nu zic vorba aia, stăpânul. Eu sunt stăpânul. Păcatele mele, de ce om am avut parte în viață. Se răscolește pe pământul și nu mai dai peste unul ca el. Vai, și în așa, al m-a nebunit cu, să nu zic vorba aia lui, că uite, cum vezi și cum te văd, nu mai pot răbta. De cine? cine? Jupân Maurici. Catalogobite. Știe-ți! Iar el! A venit ca să credeți la învoială? La da, trei zicoră. Cum? Mă dă la afară? La da, doamne, șterge-o! Nu vrei să auzi și eu? Nu, no, doamne! Dar ce no. eu aici? Eu sunt stăpânul! eu zneva nevasta stăpânul? Șterge-o, să ne spun! Ursule! Grăbește-o! Ai și! Oh. Bine că s-a dus cu vorbă bună, nu făceam să pleci. Până nu femeile ci i-i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 are ceva lucruri de mătase? Da, acolo o boară, fă două. Da. Pentru că eu, în casa mea, nu vreau mătase. Da. Să-mi dea Dumnezeu zile multe. Da. Și cât o-i trăi eu, nu o să poarte decât rochii de lână. Da. Da. Și să nu o prin nici cu mantile, da. nici cu zorzoane, da. nici cu volănașe, da. nici cu cingători da. și nici cu zuluf pe frunte. Da. Este? Da. E? Bravo! Este, așa îmi place și eu dacă privește juvaierul, le, le fac, le fac verighete de aur. Iar la nuntă o să-i dau fete o bijuterie Care a fost anivestină și o pereche de cercei de peri da, Bun, bun, dar lucrul să faci greșeala Să-i montezi după moda, de acolo. Acum... <laughs>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 Și o sută de A, Așa, așa și așa Și să mănânci pe 500 claponi grași, ah. cuicuțe pragede ah. Și pulpă de vițel Și pentru noi toate-s mai bune și mai ieftine Că ne plătim cu bani gheață, Iar bine. în casele noastre nu există gălăgie ori o n nimeni care să ne încurce socotelile. Sau să-și vâre nas în treburile noastre Noi, noi să suntem stăpâni <laughs>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 Să spele vasele da, Și pe fiul meu, ca să nu îi se aprindă călcăile după vreo slușnicuță L-am învățat să-și cu mâna lui găurile de la Și să spună singur singur capac la rădraș Bravo, mă! E foarte bine așa. E, Atunci să ne grăbim cu căsătoria asta bă. Când vrei cu metri, eu sunt gata Astea aș aștept la mine la masă Și știi de ce? Că doar ce am spus da. Am niște brânzeturi să nu zic vorba nu poți să te apropii de miros Bă, grozare Le stinge a, și o să ne distrăm Și o să ridem și pe urmă să mai spună că suntem salmati Am văzut cum stau lucrurile în casa viitoarei mirese. Iată ce se petrece în același timp în familia băiatului care va fi în curând logodnic Ce ne poate? Mare nu că să mă vezi Am ieșit de la prăvărie și în drum spre casă m-am abătut înțelegi pe la să-ți sărut mâna Bravo, Filipeto! Bine ai făcut! Nu vrei tu să-ți dai ceva bun de fapt? Să și că mi să dau fugă acasă, că dacă ajunge tata înainte, vai de spinarea mea. dacă spui că ai fost la tușa Marina nu o să-ți zică nimic. Ce să nu, zică? nu, nu mi zică, nu-i mai ta gura nu-mi lasă niciun moment liber. Dintr-un eh, punct de vedere bine face. Însă la tușa ta trebuie să te da, lasă Atâta de câte ori ne -am spus eu, dar nu vrea să mă lasă nici la dumneata tu, și E un încuiat ca și bărbat. Ce, e acasă, nu-ți, Simon? Nu, no, e, dar trebuie să vină din clipă în clipă. Și de lui, cum mă prinde pe aici? Cum mai era trei la păzești? lasă să-i meargă gura. Eu o zdrocie, ești doar nepotul meu, copilul surorii mele. După ce am pierdut-o pe ea sărăcuța, pot să spun că nu mai am pe nimeni pe lumea afară de tine. He, da, da. n-aș vrea ca din pricina mea să te certe și pe dumneata. Oh, Că despre mine, drag mami, n-avea nicio grijă. Mie numai atât, tica, dacă drăsnește să-mi spună, eu îi răspund, uite, pe atâta. Uh -huh. dacă m-aș lăsa ar fi bai de capul meu, uh -huh. din toate iar sărița îndorată. Să răscolești în pământul și nu cred că ai dat pe nou mai bădăran ca al meu. Mai mai decât tata? Nu o știu, dar da, cred că al în trei. De când sunt pe lume, tu și cu tata, odată nu m-a lăsat să mă distrez și eu cât de cât. No. Ziua treabă la prăvărie, treabă acasă. Sărbătoarea mai fac și ce trebuie, apoi fug acasă. Yeah.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 ce, nu ai aflat nimic, tu nu? Ce s-a aflat? nu ți-a spus nimic? Nu l-am văzut de nu mai țin mine. Așa că nu știi nimic, nimic? Nu știu ce să știu da, dacă-ți spun Te faci că nu știi fațele tată. Mă fac O vorbă să nu sufli că-i bucluc Dacă spun că nu e, nu E bine Vrea să mă însoare <laughs> Adevărat? mi mi a spus-o chiar tănsu. Și ți-a găsit și Mireasa? Găsit! Cine e? e... Da, ne promis, nu sufli o să Sfârșește-o, tată, că mă apucă dracii, drept ce mă iei. Este fata lui jupând Leonardo Croțonă! Ah, da, da, da, o știu, știu. Leonardo ăsta e un prieten al lui bărbatul meu și tot atât de bădărân ca și el! Ah. E să știi că a tunat și a adunat pe tatăl Mirelui cu tatăl Mireții! Mm. Fata, ai văzut-o? Nu. Eh. Nu o să-ți contractul fără să-ți arate. o tare, mă tem că nu-mi-o. E pe noi, ba, păi dacă nu-ți place. Dacă nu-mi place, noi nu iau și că. Ar fi mai bine să o vezi dinainte. Ar fi, dar cum dracu să faci? Spune-i și tu lui tatu. i am spus, dar nici nu vrea să audă. Dacă aș ști cum, se aș face eu serviciul. Ah, ce bine ar fi. Ei, da. Dar vezi că nici ursul de Lunardo, nu? Dar nimănui nu-i voie să-i vadă fata. S-ar putea pune la care vreo sindrofii. Ce-o să-i căutând asta aici? Sluga unchiului. Salutare! Da, frumos îmi primești nepoțelu! Când te-am luat, am stabilit că în casa mea nu vreau să văd picior de rume de Iată, uită, dar ce? Ți-au tocit prea gurudele mele să-și ceară ceva? Da. Nu au nevoie de dumneata, da, -a -a. așa să știi. Da, da. Odată trece și nepotul meu să-mi fac o vizită și dumneata bombănești. Dumnezeu. Parcă ai fi trăit în pădure sau parcă am fi de la țară. Om civilizat se cheamă că ești? Păi da. nu e decât un mojic. Mojic! Ai îi spăvit? că înainte de masă n-am poftă de cealaltă. Ce ți-a făcut nepotul meu de n-ai Nu mi-a făcut nimic și chiar mi-e foarte drag. Dar știi bine că în casa mea nu-mi place să văd mutra anima lui. Nu te îngrijură, că nu mai căl pe aici. O să-mi faci plăcere! Și eu vreau să calc. Și eu nu vreau să-mi faci. Să Așa nu... ceva, nu poți să nu-mi dai tot Ce Tot da. ce -ai cu băiatul! Nu vreau să-l văd aici. Dar pentru ce? Pentru ce, pentru ce? Nu vreau să văd pe nimeni. Tușico, lasă-mă să plec. Bine, bine, du-te, poți maicii, du-te. Lasă-căpinior la ca să-l văd la tușico. Slugată-mi tale, unchiule. Calătă-mi ești prâncianată! Ăsta nici nu se poate măsura cu tată! E de 10 ori mai necioplit. Frumos! De capuți! Ce o să spună bietul copil? Știi bine obiceiul meu?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 Și, mă rog, azi de ce nu mâncăm? Fiindcă mergem să mâncăm în altă parte Și de ce îmi spui asta atât de drăgălaș? Mai mm. Mai făcut să mă apuce iar rău meu. eu Văi de bărbațele, iartă-mă Dacă cu firea pe care o ai, scoți omul din sărite Mă cunoști ori nu mă cunoști mm. E atunci de ce îmi faci scene de-astea? Doamne, multă de răbdare trebuie Unde mergem la masă?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 colo Pentru dumneata, eu! Sucit mai ești! Ăla și dumneata, ce curioasă. Dumnezeu, să mă duc fără să știu unde! Întoc mai cu coada Duce-mi, dar numele dacă mă duc! Că atunci A... o să rămâi acasă da? de buncat! Mă duc la da. cumnatul meu, Mauricio! Mă rog, da. <laughs> Numai că jucând, Mauricio, cumnatul lui limitale vine la masă unde ne ducem și noi! Dar unde, mm -hmm. unde? Vi cu mine și o să afli! Ah, adoratule și neprețuitule, drăguț mai ești!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 Unul e tontălăul de bărbas. Dar celălalt cine ar putea să fie? Păi se putea să n-aibă un cavaler codiță. Bărbasul leit cu al meu. dar acum felice se ține tare ce vrea ea face. Și tontălău se ține după ea ca un cotei. Olu, ce o să mai urle al meu când o vedea atâta lume? Și urle sănătos. Ce, eu i-am poftit? Mojicini nu pot să le fac. Vă-l găsiți cum mă trebuie dumneavoastră! cum mă trebuie felice sluga dumneavoastră a tututora. Sluga! v dumitale prea plecată slugă, doamnă! Mulțumim dumitale! <laughs> cine-i domnul <laughs> nu e de pe aici! E un conte, un cavaler străin, un bun prieten de-al bărbatului meu! <laughs> nu e <laughs> așa jufrânt, anciano? O fi, dar eu habar n-am! Nu-l cunosc cu mătră Marina. Doamnelor, sluga dumneavoastră și prieteni cu toată lumea. Nu poate fi decât un om de ispravă dacă e prieten cu jucuncă anciano, O fi, dar eu vă spun că nu l-am văzut în viața mea. Nu-l cunosc? Oh, oh, iubite, domnului conte, iartă Suntem în carnaval și soțului meu îi place să glumească. <laughs> Vreau să o tachineze pe cu mătră Marina. Nu-i așa, sunt în canția, mai doamne. Dar nu stați, luați loc, vă rog. Da, da, să stăm puțin. Așezați-vă aici lângă mine, domnule Conte. nu putea alege un loc șor mai bun. Atunci de unde să mă așez? Cute mai încolo, în spatele cu matrimarina. Oh. Numai să știi, dragă, că dacă vine bărbat, nu am pățit-o. De colo nu sunt scaune. Da, doamne, mulțumesc. iubita, amice, poftim, te rog, dacă vrei, stai aici fără ceremonie. Trec eu dincolo, lângă doamna Marina. Nu, no, nu te rog, nu te mai deranja, <laughs> domnule Conte. De ce De sunt folite surile astea? Ori poate-ți închipi că soțul meu e gelos. Hei, jupâncă-n apără-te. n, canciano, apără -te. n te crede gelos. <laughs> nu uimești, domnule Conte.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 nu e așa, dragă să până Canciano? Da, cu coană, da! ca să vorbesc deschis, eu, eu mai aveam unele șovoieli, dar pentru că văd că domnul Canciano mă încurajează, nu-mi rămâne decât să mă bucur în liniște de cinstea de a fi cavalerul dumneavoastră. Oh, Io Dobito, cine m-a fost să-l primesc în casă? Vreau să zică azi, că mătre Marina, luăm masa împreună. Mă, te dragă, unde? Cum unde? Nu știu omule. Oh, bă. bărbatul meu mi-a pomenit ceva de masa asta. Dar nu mi-a spus la cine merge. La cum a trebuit Margarita. cum a trebuit Lunar? Atunci, gata, am priceput să face Ce facem nuta. Ce nuta? Nu stiu nimic? Nu, închipui. Știi, să spunem tot. Veste mare. Am De ce ta? Ca... Nici o vorbă. Spune-i, spune, spune repede că mor. Mai să nu ne amintesc. Domnule Ricardo, văd că spui ceva soțului meu. Tu te mai aproape.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 Hai, de drumul, ce cu ce? Îți spun tot, dar încet să nu ne audă da. De ce nu vorbiți, domnule Conte? Da, domnule cântia, <laughs> mi se pare că-ți vorbesc degeaba, nici nu mă asculti Iartă-mă, dar eu le am pe ale mele pe cap să nu mai am timp să mă mai ocup și de ale Păi, E bine, bine, bine, atunci nu te bine, mai necăjești, sigur, fiecare tu. cu ale lui Totuși, pentru că doamnele vorbesc între ele pe șoptite, eu zic să mormăim și noi ceva <laughs> Ce-o fi numai să mormăim? Dar nu vreau să mormăi N-am nimic de mormăit. cum. Eu sunt scump la vorbă și nu vreau să știu nimic din ce să petrece pe lume Opa. Nu vreau vești, nu vreau sindrofiei, nu vreau și nu-mi place nimic Și... La... Bătular sfântul Păiți-ne, n-ai pomenit cum și n-a văzut-o deloc, deloc Nici la fata Deloc închipuieți și Nici nu vom să-i să se vadă Asta ne-ntrece pe toate Bietul băiat, nu știu ce aș da ca să o poată vedea înainte de încheierea contractului. Ei, dar la ea acasă nu se poate nu. Ia să ne gândim nu le-ar putea sluji la nimic ca valul ăsta? Uh -uh. Mai încet că ne O hmm, În loc să vorbească, ni spionează pe noi. <laughs> Puteți vorbi mai tare că noi discutăm între noi. Da, ha-ha! Știți da. ce? Da. Unde mergem? De de seară. Acasă. Și, doamna? Tot acasă. Aveți sindrofnie? Da, în pat. În pat? La ce oră? La două după miezul nopții. Mai vine cineva? Nu, nu viu decât eu și cu neva asta mm. mea. Mai peste picior, catul Ce zici? Îți place <sus> grosav și nu se poate să-mi viață bine <sus> Numai că nu știu cum să fac ca să vorbesc cu nepotul meu Dacă-l chem acasă, să se face foc bărbatul meu Spune să vină la mine Și Tasu se duce ce la masă la Lunardo Cum o pleca? Să se ripea băiatul până la mine Și de rest văd eu Și trimit vorbă e? Ce? Ați arunțit? Domnul Canciano nu are chef de conversație Mă timp să nu fie bolnav Vai de mine! Oh, sărăcuța de mine, ce mă fac?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 Cum nu mergi? E să nu ia asta acheia de la loja? Nu no. mi-ai cumpărat-o dumneata? Nu mi cumpărat-o? Am cumpărat pentru că mi a împuiat capul! Dar la opera nu mergi nu o să te duci nici dumneata! Nu, de el! Iar glumește! <laughs> Oh. Vezi, Marina, cum glumește oh. oh. Iubiții, iubiții lor Care mă răs în față Și de... mă iubește oh. Mă iubește la nebunie Dar de ce mi-a cumpărat el Vile de lojă Ca să vină la opera cu mine I -i -i. Păi șorul meu cel dulce Nu face mofturi Că te-au pus dragi acasă o, o. Asta nevastă model Nu doriți să poftiți și dumneavoastră cu noi în lojă le Conte Că e loc, nu, Cantiano! Da, cu toată. Ia cânte și eu, joc la martor. Arina! Au lubărhat, nu Da, dragă, da! Cei de-aia, s-a cei! Cei de-aia, a cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! Cei! te vedem. Nu-i așa răzbând Cancianu? Da, cu coară, după. Da. Marina, de aici. Hai, pleacă! O să fac asemenea mojitie, musafirii mei. Eu iau asupra mea. Nu te aștezi de aici. A treci din Marina, dragă, ascultă-ți soțul când îți cere ceva. Uite, ia pildă de la mine. Mi-e o vorbă dacă-mi zice Cancianu. Nu mai decât mi-e luș. Dute, du -te, du te Am înțeles? Am înțeles? Cu bine, domnule Conte! Mă închid, doamne, Marina! Ah. Dumneavoastră! Supusa dumneavoastră, domnule Conte! Dumneavoastră doamne. dumneavoastră, doamne! Acum știu eu de ce, cum mă trăfelice, dar viața asta mai departe nu mai duc. Și mă rog,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 a lăsat -o aici fără să ne spună marșafare. și mm. Domnule Conte, acum vezi deosebire? Bărbatul meu n-ar fi în stare de așa ceva. E un om foarte politicos. Mm. Ah, că ce rău îmi pare că nu vă putem pofti să luați masa cu noi. Suntem invitați. Dar diseară mergem împreună la operă, domnule Conte. Mm. Nu-i așa? Nu știu, Panciano. Numai că eu am spus și-ți spun că... Gărița! Mm. Haideți amândoi. Mm. Mișcăm-o tot. Ai, Acasă la Lunardo se fac ultimele pregătiri în așteptarea musafirilor care nici nu știu că au fost poftis la o Fetița, dacă ne vine lume bună Vrei să mă vadă așa cum să zic că Cum aveți și cum te văd, ca o mahala jaică. Da eu? Pe mine cum o să mă vadă? Tu, ca fata ești foarte bine Așa cum ești Da, sunt foarte bine Adică nu-ți bolnavă, da, mă simt foarte bine Ce pot eu să fac, draga mea? Tu știi cum e tatăl tău Te poți înțelege cu el ca lume, Dacă îi spun să-ți facă și-ți o sără în cap Zice că fetele trebuie să o împle dezbrăcate. Adică vreau să spun îmbrăcate simplu cum nici copilul meu, nici nu pot îngădui. Să stăruiesc prea mult. Da, lasă că știu că nu sunt copilul dumitale. De ce vrei să spui? Poate că nu țin la tine, nu? Păi că zic ca fi ținând. dar nici că te prefădești cu firea pentru mine. De ce asta, zic. Dacă aș fi fata dumitale, nu mai lăsa când vine lumea în casă să stau cu jorcul ăsta pe mine. Mai de să-ți-l scoți. Scoate-l! Și dacă-l scoți, o Dacă-l cum mă și cum te văd, nu mai pe tine. Cred că nu știu cât bat joc pe mine. că mă și Ea spune, ce vrei tu de la mine? Aș vrea să arăt și eu ca alte fete. Îi spune lui tu? Nu, doar... nu dar să chem eu cu șapelul cu un croitor ca să-ți fac o rochie într-un minut. Mm. Nu-ți cer să-mi fac o rochie nouă, dar să am și acolo măcar o podoabă. Uite, n-am la mâni nicio de dantelă. m am atârnat garda asta de cât mai mare ușine. asta e de pe vremea bunicii. Prin cază mai merge cu straiele astea, Nu aș vrea să le împrumusețe și eu cu ceva. Ce naiba, nu sunt o cerșetoare. Și o fată tânărășică că mi-ar da bine să mă gătesc puțin Ia stai, ia stai. Dacă te mulțumești cu o de măneci, îți dau eu dintre ale mele Vrei să-și da? rac de mărgeri? nu da, da. nu! E mira de aia săracă, noi fi mele Ce mai cum vezi cum te văd, suntem toate oapă. Dă pe tata Dar mi se pare că Dumnezeu e aia care nu vrea E drept că tata e un bădăran Și nu-i prea place să vadă în casă lucruri drăguțe când are să sădânsa poftă să-și facă o rogă și o face Și pe el lasă să urne cât o vrea Dar la sărăcuța de mine, nu se gândește Zi, mamă, vitregă și pace Parcă n-aș cunoaște-o E necas pe mine că mai tânără și mai frumoasă decât ea Nu-i prea convine că sunt și eu aici în casă Când îmi spune fata mea, îi se străpăzește gura Când îi spun o mamă să se pare cum un bătrânesc Hai, scoate șurțele L-am scos Să-ți pun mânecățele ne să le văd Uitele, sunt aproape neaptinse Ce se va cu cârpele astea, să-ți balvasă mai ai zis? Cârpe? O set de mânești de tulpan pe care nu le-am pus decât de patru ori no. Nu vezi ce mătotolite sunt? Dar știi că ți-ai luat nasă la părtare? Da-le, Dumica, le-ai avut grijă să fie curat Și poate vrei să te așezi pe aceeași treptă cu mine, nu? Ia te uite. Astea sunt mânecile, vrei le pui, vrei altele mai frumoase, caută-ți Vino aici! Ce ți și cu năzura Cu cât faci mai mult pentru ele, cu atât ți-a prins paie în cap. Te mult mai faci pentru mine, chiar mai mult decât trebuie. Dragă mamă, vezi să nu te topești ești cam o brasnică. și nu sunt muncii așa că nu sunt vita. O prințesă, că nici nu mă mai apropii de tine că ești delicator. M-a adus margelele? nu, nu ți-a mai adus nimic ca să nu mai smucești. Hei, mamică dragă, du-i tu proastă, cum o prefesc ziua pentru milic. o brasnică asta. Și yeah, yeah, yeah, ce te-ai mai găsit acum? Ce yeah, yeah. Acum ce am făcut? mă acum nu mai vrei Ca să mă vine, dai. Ei, să vezi tu cum mă supăr eu Acuși de-a binelea Mi le dai? Hai, vină încă Cine știe ce de tu rofi Cum, cum? Ei, nimic Meru, bombănești ah, Uite-o mărgea spartă E și ce? A o să te omor? Dacă ah. încă și mai râși fină-ne puțin pe celelalte Dacă o fi te sparte? Acum ți le iau și dacă ți le iau, nici nu ți le mai dau Zau mă, mică, mereu te superi pe mine. Dacă nimic nu te mulțumește. Îmi bine, bine, foarte bine. Mă prinde? Groză. Merge că obrazul meu? Îmi ne-a. Mă răză, mai Ce, sunt proastă să cred? Să văd eu în oglinjoara? cu oglinda în buzunar. Nu, Atât îți trebuie să te vadă tata. Nu mă vede dacă nu-i spui dumneata. de uite -l, uite -l. Dracu' de viață, că nici n-am apucat să mă văd ca lumea. Ce înseamnă asta, doamnă? Ce... Ce e rochea asta? Te duci la vreo recepție? Iată te rog să nu începi. Auzi, acolo. O Odată pe an mă îmbrac și eu și dumneavoastră mă părie. Ți deamă da. cum avești cum te că te ruinezi. Dar despre mine, să nu zic vorba aia, poți să faci praf și pe săptămână. Slavă domnului, am de unde. Și nu sunt nici de aia, deci că de sunt tunghie. Las <laughs> da, când o sută de ducați. Dar nu pe izmenel, de-astea. Deci, și să zic prietenii, pe care îi așteptăm la masă, oameni serioși, că ești delfina franții, eu nu vreau să-și bată lumea joc de mine. <gânghi> Ce bine, -mi pari coceartă? Cu Dar cum vă țin dumneata că să vină gătite ceilalți. Într-o gheată și un papu. Treaba lor cum o să vină? În casa mea, însă, nu niciun fel de schimbănașel. S-a înțeles? Nu vreau să ajungă restul <gânghi> lumii. Tocmai, tocmai, tăticule, așa i-am spus și eu. Așa, așa, tu să fii fată cu mine, să nu-ți iei poți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 Mâniști de dantelă fel că mă apucă greața. Și de a dat așa ceva? Mama! e păi, ești nebuna, așa am crescut Dacă nu-i fac gusturi, de zice că noi iubesc, că o râsc. Când ți-au intrat în cap asemenea sigleți? De când am văzut-o pe dumnezeu, așa de frumos îmbrăcată. Eh, Ai uite unde te duce pilda prost. Ea e fată și o femeie măritată Măritatele să fie pildă bună fetelor. Eu nu m-am marit acum, vezi cum te văd, ca să-mi iau câmpie din pricina copiilor dumnezeului. Eh, Ia și nici eu nu te-am luat că.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 Ah, oh, iată, nevastă mea din tricie. <sus> Aia, femeile, <pe> <sus> de Cum am fost atât de nebun încât să, să mă însura două ori? <sus> ah, dar eu, cât de proastă am putut să fiu să, să mă mă cu necioplicatire. Da, ești nenorocită, n-ai ce mânca, n-ai nici de unile, n-ai nimic. ce-o tot te mai tăiesc. auziți l dacă o femeie are ce mânca, după dumnealui nu are nevoie de nimic. E, altceva. Și de ce poate să mai aibă nevoie o femeie? După ce dușine, după dumnealui? Dragă, dumneata? nu mă face Că... să mă vorbești. ce vrei? Dar ce tu Fără? Nu! Vreau numai să ți spun că eu mai pun nimic pe mine niciodată fără să te intri pe dumneata Ah, da, bine, bravo. Așa, așa da. Să știi doar dacă de atât voi e Zi, zii miro zi parcă nu ne-am cunoaște. În ești cum o vezi, cum te văd o prefăcută. Nu ești Dumnealui. Și în spate îl faci cu ou și cu Eu dată! Ba, să te Nu să vorbești așa cu să faci bine, să o respecti ca pe mama ta adevărat. De mine nu poate să se plângă, dumne, iar eu, tu, eu... dacă vrei să eu... nu zic vorba aia, cât a zici, o să te și vă dezbrăcază. Hai! Vorbești serios? Vorbești serios? Mor de bucurie. Mai <gătă> repede v-am găsit. <înfacă>. Brav, brav, <gătă> brav, brav, începe că te ajut și eu. Bădegule, vine cineva. Ah, mă uite cum să grăbește să dea la în casa omului. Șterge-o de aici. Dacă începe, nu vreau, brațu, să te Ce Cum Slugrad mi-tale cum e trebargă? Slugrad mi-tale cum e trebargă, Marina? Slugrad? Slugrad mi-tale, fetito. Iubene, Simon? Slugrad mi-tale? Slugrad. Cum e treb Lunaldo? E superă? sunt. <tosolo> ]ă, mulțumesc. Surtă polis. Nu nu mă-i aici. Uh, După cum vezi, cu Leonardo am venit și ți, -ți mulțumim de invitat. Și de nevastă mea și a pus în cap să mă otreveresc pe ziua C de azi. meu -a, a venit încă. Ce poate să-și zică Simon în sinea lui când o vede pe nevastă, așa de Popolade. Nu vezi că nici nu te bagă în seamă perfect? Ce ce pasă, de Vitale? Paco gură! Nu să mor de politeți. E rog, măt Marina, scoateți cu ține ca să văd mai bine rochia. Groase. Dumneata, trezi dincolo și scoate nu numai șalul și rochea O, scămătră Marina, ce să mă dezbrac de tot Nu-i așa că bărbatul meu? De mine să nu te rușine, Dar -a -a. cine te a pus să nu zic vorba aia să te stimulosești în halul ăsta Să, să, hal să mătri pot eu cu asta, a. să asta se mănânce zilele a. Dar pe Marina, acum vezi și cum te văd, nu vezi cât e de gât? Dumnezeu ei nu e la ea acasă, dumnezeu a venit în vizită, iar dumnezeu ta sau la dumnezeu acasă. Eu m-am ciorovâi două ceasuri cu apucata asta de nevastă mea, Eu care nu s-a lăsat până nu s-a îmbrăcat un ovedesc după capul ei. De acasă să-ți aduc o fustă și o bluză. Da, aveți să nu trimit. Haide-mi dincolo cu mătră Marina. Auzi de, parcă ne-am fi gătit în cine știi. Ce pe Capete de bărbați. Sai roți strețele lădar. Ac, o vezi dragă pe Felici ce gâtite e. Dumneata ai văzut o? Acum la mine. Cum era dragă? Avea e... o mantilă, mantilă, dar ce mantilă, o frumusețe. Auzi pune-o Ia minte, Felici, cum vezi cum te văd în mantilă? Ei, ei, nu mai pot. Dar dacă nu vrei să, să ți spun vorba aia, află că roți asta e un... o onoare, nu șină. Și rocă, cerlocam, Cu de argint. Ah. Auzi, bărbățele, cu mătra felicia are rochie cu fir de argint <gri> Și dumneata zbier și urni pentru zdrânța asta de mătase Pa cu socot! Asta se credă el Hai cum mătra Marina că dacă ne ne-a după campul lor Mi-a văd niște zdrânțe da. la spate Acum e vremea să mă îmbrac cu am cât sunt tânără oh, Și când te gândești că trebuie să mă mulțumesc cu astfel de, de necioplit Dacă altceva mai bun n-am găsit Aha, o să mă bagi în primești de Dragă jupân, Leonardo, crede și dumneata Fii mai înțelegător Are și dânsa ambiție de cucoană E da, nu zic, prin casă n-avea nevoie De atâtea zorzoane. E da, ce vrei, e tânără și de Mai neștiutoare mi să stăcă fleanca Uită-te mai bine în ce hal ești, gură spartă Dacă n-ar fi respectul pentru casa În care mă aflu E deci ce-ai face? te aș spune, vreo două să nu le poți duce Ursul dracului oh. Dacă vrei să-ți fie viața dulce, însoară-te! Ți-aduce aminte de prima mea nevastă. Ce femeie bună, ce blândețe! Asta e o scorpie? Eu am fost și mai dobitoc, pentru că eu niciodată n-am putut să sufăr muierile. Bă, așa-mi e felul! Și poftim cu cine să mănânc zilele, cu un pielița ta asta! A, în ziua de azi mai bine te lipsești de însurătoare. Dacă ții muierea în frâucică ești să-l bate, dacă o lași să scape din graști, Ești neghiub. Eu dacă n-aveam pe fiii pe cap, uite, nu vreau să zic vorba aia, dar îți spun pe cuvânt că nu mă mai insura. Parcă am auzit că-ți măriți fata. E adevărat? Cine ți-a spus? Nevastă-mea. Cum? Cum de aflat? De unde? Că de la nepotul său. Filipecă? Da, Filipecă. Ah, mai palavragiu, maimuțoiu. Tatăl său i-a spus secretul și el așa și alergat să bată toba. Eh, acum văd că...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 comedie. Ba, pe mine m-au dus o dată într o seară cu deasila la operă. Și am tras un pui de somn. Am sforit cam patul conjugal. Când eram copil, m-a întrebat tata câte o dată: "Vrei să te duci la bălș sau vrei să ți dau doi gologani?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 știu eu niște lucruri despre ce în mintea femeilor, răsuna de mi-s a făcut părul măciucă. A, da, nu mai ce le auzi zis. băie, ia să petreacă, mi te te rog da. să sprei să melancolie <gătă -s> și când vim o safir în casă îl și cheamă numai decât. Dinam cu abeş, nu mai. Ea nu mai privește alcumătul lucrez, și vede și o și ca niște cerece coapte. <gătă -s> nu ți vine să l mănânci. <gătă -s> Ei, nu că vreau să-l laud cu mătre, dar ce nu știe de toate, dansează, că cărți, face poesele și are și o treguță, știți că iarde de însurătoare. Să <laughs> mor dacă nu vorbesc chiar așa, nerușinatele, femei cu minte Asta ce mai e? Dar închei astă încheia contractul cu Ser Maurizio. Hai, hai să trecem în prăvălie și spun eu tot. Nevastă mea o să stea dincolo cu adumitale. Ei, da, nu, nu vrei să. Ba da, ba da, dar F uh, să nu mai fie nimeni. Vrun. Uh, uh, uh, uh, uh? În casa mea, fără știrea mea, aici nu călcăm picior de bărbat. În schimb, dacă ai ști. La mine azi dimineață, e dar lasă să nu-ți mai spună. Nu, nu, nu spune, spune. Hai, ce s-a întâmplat? Bine, hai că spun. Femei, zile femei și ar femei. Ah, să nu zic vorba aia, dar cine a spus nevastă, a spus nepasă. Uh. Cine a spus muiere, a spus fier. <laughs> Așa cum e cu mine. Da, sănătoasă vorba. Totuși, ca să fiu sincer, sincer, să vorbesc la, să nu zic vorba aia Mie, mi în cam plac dar mie, <laughs> mie dar <laughs> mie Însă, acasă, acasă, singurii, cu, de zăvorite, cu gise, și să dezăvorite, cu lungul îngise, și să-și cunoască lungul nasului, și -a nasul la putare, să fie supuse, să joace cum le cântăm noi. Cine-i bărbat, ține biciu sus. Cine mult nu sus, nu-i bărbat. Au plecat. Vino cu mătră Marina plecat. Tu asta pentru mine, hai, te rog. Cheamă-o și pe Luceta, Vorbește-i de băiat, de Filipeto. Îi facem și eu plăcere și auzim și pe ea ce spune. Crede-mă cum Marina că nu merge. Ei, nu, de ce? Eu ne suferit. Eu mă tot peste cap. Să și ei cu mine cum mă vezi și cum te văd nerecunoscutoare, și brastică și ipocrită cum oh. nu se mai poate. Fată dragă, mai trece și din ata cu vederea. Tineretei e zburdalnice. Dar ce, Luceta, mai e un copil? A, trebuie să i bu. mai? iar, iar îți spun eu. Nepotul meu acum în este 20. Ca vurste se potrivește. Da. și pe deasupra ai un băiat foarte bun. E bine dacă da. e să vorbim. Și Luceta, ca să spun, drept, nici eu, o fatărea. Nu, da. Dar are toane. Da. Uneori da. mă moară cu dragoste. <laughs> Alteori mă face ne-vine să o mor. Asta să le bărstei ei fetița dragă. Pentru că aminte ca acum Tot așa făceam și eu cu mama. E bine, bine, numai că nu-i totul, nu O mamă adevărată n-are decât să de pe când eu Ea mie, nu-mi e nimic e, Totuși, totuși e fata bărbatului Dumitale e, și, și tot tocmai el, tocmai el, el mă face să-mi piară orice poftă de dragoste Pentru că dacă-i fac feti gusturi, le țipă Și dacă nu-i le fac, mor, mă, el. Nici nu mai știu cum să mă port Fă tot ce poți ca să grăbești lucrurile. După mine, dacă ar vrea Dumnezeu, și mâine. Cum nu o să se cadă azi la voia? Cu oamenii ăștia nici nu știu ce să crezi. Acum spun într-un fel, acum se răzgândești și spun într-alt fel. Totuși, eu m-aș prinde pe orice, că azi se hotărăște nunta. Azi? Dar de ce crezi? Pentru că știu că jupân Lunardo a poftit la masă și pe cumnatul meu Maurizio. Aha. Nu prea se întreg dumnealor în asemenea invitații fără o pricină serioasă, fi. Dar mi se pare cu neputință să nu-i spună fetei nimic Parcă n-ai știi ce fel de oameni sunt Ăștia sunt în stare să le spună așa Hodorung tron. Hai, dați-vă mâna și gata Zici și făcut Și dacă fata ar zice ba, Păi vezi, hmm? tocmai de aceea e mai bine să o prevenim Da, da, da Zici că să mă duc să o chem păi, dacă crezi și dumneata că e bine Știu și eu eu mă bizui pe dumneavoastră. Nu, nu, nu, lasă -te pe dumneata, că ești destul de prevăzătoare, la. Atunci, mă duc și fiu! Vine. Iată, fată, auzi colo, să-i torn găleata în cap așa dintr-o dată. nu ei să aibă o mamă fără un pic de minte. Ha, hai, fetiță, Vino, vino că vrea să spună ceva cu mătra Marina. Aveți să-mi spuneți ceva, doamnă Marina? Cum mă Margarita? Da, dragă. Spune, dumneata! Nu, lasă, începe, dumneata! Hai de mine, fi de bine orderă. de bine, de bine, Atunci de bine! spuneți-mă, dată, nu mă mai chinuiți! Felicitările mele, Luceta! Pentru ce? Să-i spun! E, hai, acum, spune-i! Te felicit din partea mea și a ursului meu! Am auzit că ești logodită Eu? Adevărat? Uită-te la ea, nu-ți vine să crezi? Eu nu crede pe Margarita. Da. Mamă, e adevărat De cât se aude A, Atunci nu e ceva sigur A, Eu cred că e mai mult ca sigur Râdeți de mine, tușa marina Nu eu? Bă, știu și cine e logod, Nu, adevărat? Cine e Nu, vă nu ești nimic? Da. No, cine? Da. Poate te paște norocul Bun e Dumnezeu, e tânăr? Cam de vârsta ta E frumos! <laughs> Ei, acum, -i cum mă vezi și cum te văd, nu te mai fandosi. Lasă, mama, nu mă necăji! Parcă ți-ar bărea rău! Oh, oh, cum te mai înșeli! Despre mine e mai bine seară decât mâine! Oh, oh parcă nu te-aș crede și parcă n-aș ști și de ce! Hai. spune, spune! de drumul! Pentru că mă iubești ca sara! O, vă vă o vezi! O vezi! O vezi! Dragile mele, lăsați-a cum Și cum îl cheamă doamna Marina? Filipeto! ce nume delicios! Este familie bună? Ei, că e nepotul meu ah, Ai, ce bine-mi pare Ești tu, tu și ca tu, mea tu, Ce prefăcător Ei, Da ia spunem tu Nu l-ai văzut niciodată Eu? Ia când unde? Cum s-ar fi văzut? Vai de capul meu, pe păi intră vreun câine în casa asta Iar eu nu mă duc nicăieri Eu o, o să vezi și o să-ți placă Adivărat, Da. o ei, de... ei, asta nu știu, poate cum întrear Margarita să știe ceva Doamne, maicuță dragă Spune când îl văd Da, maicuță dragă când o văd o vezi ce frumos e să se roage când are interes? Și când nare. are Mă râie, mușcă-ți, gâie Dacă ai făcut fie câte iubezi da. da. Ca să are anoc N-are pereche de șirea Ba să zic că e băiatul lui Sărma Aurită Da, e fiul lui și e singurul lui băiat da. Cât mă bucur nu cumva e și el pădăra un cataic? e de o delicatețe. Dar când o să-l văd? Pentru oh, oh. numele domnului să fiu sinceră și eu aș ține să vă vedeți înainte. Pentru că tu mai știi, s-ar putea să nu ți placă. Oh, Sau iar mai știi, să nu-i placi tu Nu, Cum s-ar putea ca eu să nu-i placă? Și nu credând cum mă vezi și cum te văd că ești Venus. Ești deci, Venus, mai fiu eu, dar nici mama pădurii nu sunt. Dar coița e ca mama pădurii. Uite cum mă întreb, Margarita, să-ți spun un secret. Poți și eu? Da, da, da, ascultă și tu.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 Eu nu știu ce să mai zic. Dumneata, ce crezi, doamna Marina? Să auzim ce spune Felice. Dacă îi vreau primești, din nici eu nu mă bag. Vedeți? Întâi înfăgăduiți marea cu sarea și pe urmă mă lăsat să cadă în balsă. Stăciți! Parcă că... E cineva? Vai de mine, n eu șterg De ce te temi că nu e niciun bărbat? Știți cine e? Cine Cu mătra Felice E mascată și cuvis că pune ceva la cap. E singură? Singură Dar cu cine aveam neata dumneavoastră să fie hai? Nu fi rea, maicuță, eu te iubesc Acum să aflăm ceva Da, să aflăm, să aflăm Sluga dumneavoastră Sluga, sluga De ce așa târziu cu mătra Felice? Nu bănuiai că toată lumea te dorește? Vai cum te-am dorit Stați după povestea asta. Ai venit singură, fără soțul dumii tale? B am venit cu cotorul ăla de varză dar Am lăsat în prăvălie cotorul Care cotor? Bărbatul meu oh? L-am trimis în prăvălie la soțul dumii tale, Ca să nu stea aici pe capul nostru Fiindcă avem de vorbit. Dumneata vă veste bună Ghiciți cine mai dincolo Bărbatul meu Afară de el Ei, cine? Cine, cine? Jupân Mauricio Da, nici un Da, ce noi vor fi urzind împreună? Eu cred, cum să zic că Pun la cale... Ei, mă ce afacere aia? A, da, da, da, mă A, înțeles A, da, da, da, da, da, înțeles, da, da. și eu Dar că eu n-am înțeles Dar cu chestiunea cealaltă De care am vorbit noi Nu e, e nimic, no. Cu prietenul nostru? Da, da, da, cu... Da, da, da, cu... cu... Fac pe misterioasele și închipuie -mi că eu nu pricep Eu zic să vorbim pe față Păi sigur, mai ales că Luceta știe tot O scumpă, doamnă Felice, vă sunt atât de îndatorată Poți să zici că ai noroc, fetiță, dar ce noroc? Da? De ce? Nu-l cunoșteam pe băiat, nu-l văzusem niciodată. Știi cum e? Un juvaier nu alta. Ai, mărit cu un giuvaier! Hai, hai, domnișoare, nu te prosti. Acum nu că mi-e nepod, dar e un băiat și jumătate. Și jumătate! De Tocmai ce de ce aia trebuie cum aveți cum te văd să fii cu minte Și să știi să te faci iubită Așa. Să ajungem noi acolo și lasă pe mine de la Ce zici? s putea vedea copiii ăștia? Cred că da Când și cum? Zău, doamna Felice, când cum acum? A, ce grăbită e, mi De ce nu spuneți? ascultați nu va trece mult și băiatul va veni aici Chiar aici aici, aici. Da, aici. Și de ce nu poate să vină aici? Tu mai bine, taci că nu știi ce vorbești Dragă cu felice, doar cunoști pe bărbatul meu Vezi să nu dăm de bucluc Nu avea nicio grijă Băiatul vine mascat oh, și urcat nu Așa că soțul lui n-are cum să-l recunoască Grozav, asta e o idee năstrușnică Ca și cum n-aș ști cât de viclean bărbatul meu Dacă se descoperă și ne de tricul este vai de capul meu. Da, n -auzi, mamă, că vine mascat. Hai, Hai, nu fi proastă! Ce îmbrăcat femeie Nu, ah, Îmi pare și rău cu mătre Margarita, că n-ai încredere în mine. De ce-i atâta grijă? Nu-ți fie frică. Să-l vedea copiii cum or putea. Pe sub subsprincene. Ah, Parcă nu-i dâlce și-o privire pe furiș. Pe făriș? Vine singur. Oh, Nu! Cum o sombre singură? O femeie mascată. care femeie? El, mama! El, uf! Ah, atunci cu cine vine? Cu un cu cel de azi minață cumatră Marina, am înțeles. Ai nu mai da. dacă vede bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd, oameni străine, în casă. Uite cum mă vezi și cum te văd, foc și pârjol se face. Păi și chiar vine tot mascat. Stai și mai rău. Nu. Nu se poate. Te Dar mai sfârșește mamă, dacă nu mai vedea piedici în toate. Toate le vede noi. Din... Ce spun că doar îl cunosc pe bărbatul meu cum mă vezi și cum te văd. Și eu pe al meu tot cum mă vezi și cum te văd, că doar nu e nicio deosebire între ei, parcă sunt frământați din aceeași școcă. Nu mai calmeu în mâinile mele. Mă Fericit de dumneata că te editezi! Ești mai excusată! Bate cineva! Si se nazare, n-a bătut nimeni. Ei bate ei inimii. Zice cum e trebuia, Margarita. Eu în chestia asta m-am băgat, nici eu nu știu de ce M-am amestecat numai de dragul Marine și pentru Mititica asta la care e țiu Dar dacă din te super Vezi, mamă, vezi ce Ei, faci Mă rog, mătră, Margarita Tot am intrat în joc Mă rog, hai, mă rog, hai. bine Așa. Dar dacă s-a întâmplat ceva Să știi că tu plătești toalele Când îți pune eu că badea da, cineva da, da, cum Da, da -a Așa, lasă, n-avea grijă Mă duc eu Tu la poartă da. Se vede că nu ce bine Eu mă duc Vă rog să nu mă lăsați nu a. Să ne mulțumesc pe mătra Margarita a, a, Să-mi pace, draga mea Dacă ar fi după ea, biata fetița asta, ar muri nemărită. Dacă e, știi, dacă ea, știi, ce a... face? Ce? ce are cu ea? Ei, e ce? Mare delicăță că i luat un bărba bătrân a. Știi că s-a vitregă mătână ea, <laughs> ea să fie pe dos Ea <laughs> să fie pe dos Ea că parcă n-are șer când vorbește Acum spune una cu alta Uite dacă spun eu nici nu știe ce vrea, uite, așa, nici în căruță, nici în Nu stiu să spui decât una și bună. Cum te vezi și cum vezi, cum te vezi și cum vezi. Uite! Pe Se da, te caută cu mâna felice. Pe mine? Cine? Întreabă de dumneavoastră niște măști. Întreabă măști? Niște măști! Filip, păcinarș! Foarte, foarte, foarte. să Și dacă ne pomeni venim aici cu bărbatul meu, a, crezi pentru la minciună. O să-i spun că e sora neacă rimaritată la Milano. Tot băiul știam să sosească. Dar a rămas ca bărbatul, că doar o să și un frate în sura la Milano. Nu, dar n-am cumnat? Am, păi de ce l bine, bine, dar soțul dumitale ce o să zică? Cotorul de varză! ajunge să-i aruncă o singură privire, uite, așa, ca să zică da, când vreau eu să fie da. Mai n faceți multe, mai Multe ce? Piedici! Ei, nu mă face că pe urmă știi. Și, definitiv, cu măștirea astea, tu nai ai dacă stau afară sau dacă intră în casă. Tu o să dai socoteala. Poftiți, măscuțelor! Poftiți, pe lipeasă! Vai, cum îmi bate inima!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 Doamnelor, prea plecata dumneavoastră sluga dumneavoastră, slugă, mă doamne, mă scuță, drăgălașe Sluga dumneavoastră, doamnelor Vedeți de la început ce creștere frumoasă Ați și la plimbare, măștilor? Carnavalul îți umple inima de bucurie Luceto, ce zici de măscuța asta? Ce să zic eu? Adorată, parcă e urăzor de trandafiri Să nu vă fie cu supărare, măștilor da. Dar nu cumva erați într-un spre masă? Noi am vrea să ne așezăm la masă, oh! că noi n-am mâncat încă Atât ah! sigur, să nu vă mai stingeri. Ce naibă, că nici nu m-am putut uita bine la fată Trebuie să mergem, doamnă masă. O lua mm! Stați, stați, da, mai așteptați De acum simt cum înveșe în urechiurile te lui Leonardo Ascultă mă scuză, Da, doamnă Îți place? Nemai pomenit, doamnă O găsești frumoasă, <laughs> e <o ziță>. <laughs> Îți vreau să-l și eu Un picureț dacă l-aș Vezi să te cu de să Te scot afară Rab de inimă Da, doamnă! Îți place, mi poți. poate? Ne spui de mult Nu poftești un pic de tabac, măscuță Da, da. Mă. Atunci servește-te Cum așa? Intrat tabac Îți scoți masca de pe obraz Ne așa Vai, ce frumos Vai, ce fată frumoasă E surioara mea Bine să morder Râde ca o zână de gluga pe spate, uite așa, așa vezi Aole <gri> tot e, Care e mai frumoasă mai din astea două fete, Vai, da. Vai, tu și -i. Toate bune, dar acum ajunge Că n-am poftă cum mă vezi și cum te văd să dăm de bucluc. Ne-am jucat destul de măști. Mulțumim, doamnelor, că vă prilejuit între vederea asta și rugați-vă lui Dumnezeu să vă ajute să vă culunați. Dacă așa vă fi scris. Acum duceți-vă măștii. Hai, deocamdată mulțumiți-vă, atât Deci, mort, m-aș despărti de ea. Poți să-i și la ce s-a în clipa asta și eu nici moartă. Slavă domnule că am scăpat cu fața curată. Trageți gluga pe Dar cum să trag? Nu mă pricep. Păi, ce vinoste de chisei scriau? Nu, nici să știi să gluga. Ce ceres de mine? Hai de mine, cum să ridic? Mare stranger nu e atât de drăguț. Nu l-au naiba. Și mă fac seracă de mine. Ce ce să? Gârbatul meu. Nu l-a lasat Nu știți ce e sorna. Ofi, dar dacă mă prinde cu Miciuna, nu mai știu ce mă așteaptă. Ci ascundeți-vă, băieți, băieți. Tu îți îți ții tot, nu te da ai așa. Și ducreată, domne, Conte, treci dincolo. Baciu, purcătură asta. Te rog să dai Ricardo. Sunt plăcere și ascunde-te din. O, ca să te fi plăcut, fac, fac și pe de aici o să urechea Mi s-au mâiat picioarele nefericite. Știam eu că nu o să scap Nu mai că nu nimic Când o-mi duce la masă, o să-și amândoi Parcă mi-a luat Dumnezeu mințile Plecă și eu de doamnelor Mi s-ar fi lungit urechile de foame. Mâncăm dat. Cum vine cu mătrul Mauricio Ne așezăm la masă Nu era aici cu mătrul Mauricio Era?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 Merită, merită fata ca să. în sfârșit. Și ea, nu. Nu mă străpeste deloc asta. E ceva nou, Sir Leonardo? Da. Și nu ne-au spui și nou? Eu sunt de una ultima care le aflu. Eh, degeaba vrei să mă că ca să nu-ți merge Orice mi-ai spune, n-am poftă să țip. asta mulțumit și vreau să ne veselim cu toții. Vino cu aluțeta La ce -ai? Ai friguri? Ia ascult aici să vezi cum o să-ți Înaintea soției mele care-și ține loc de mamă și în fața acestor prea cinstiți bărbați și-a soțiilor lor, află fata mea că ești logodita. Ce te-a dat și ce te-a apucat? Îți pare rău că te-ai văzut, logodita? Nu, tata! Da, știi cine-ți e logozicul? Da, da, Ce? O? O? Oh, si de unde ai Ce te-a spus? Nu mi-a spus? Ce să știu? Nu știu nimic, nici nu știu ce spun câte inocență dragă Ei, uite, eu am crescut-o așa, domnule, sigur Dacă că știi el, trebuie să nu Nu, că nu mai nici o Ei bine, fetițo, află că logonicul tău este fiul cu Maurizio. Mauricio Nepotul cu metrii Marina Marina E, n E, n-o Jură-te. Mă jur să Bravo, să știi că mă bucur din inimă. mai bine nici nu putem să o nimerească. Și cât se face cu nunia? Aș, aș, Da, așa, chiar acuși. Mauricio s-a repezit până acasă. Îl așteptăm până vine cu băiat. Aoleu. De mea. Apoi luăm masa împreună și numai decât îi logodim. o timp. Nu, așa, da, da. la Iuseanu. La... Mie, nu-mi place vorba lungă. Acum îmi tremură și inima și ficatul Dar șiriniții. Dar și ce ai? E un nimic, tăticule. Ei, bravo, Mauricio! Metele, Mauricio, Te-ai și -ntors? întors? Ei. Întors, nu ești? Întors, întors pe dos. Dar ce ai? Ah, nu-mi vine în vine. Dar ce s-a ah, da. întâmplat? E? Ce s-a întâmplat? Ei. Mă duc acasă să-mi iau băiatul. Caut băiatul peste tot da. Și băiatul el. Întreb ah, Cercetez ah, în dreapta și în stânga Îi te pe toți da. Și mi se spune în sfârșit că băiatul A fost văzut în tovărășia unui care domn, Ricardo Auzi ah, dumneata Ricardo Care se învârtește, ca să zic așa Pe lângă cu mătra felice oh, Cine este Ricardo ăsta cu mătra felice? Cine e omul ăsta?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 dacă am te până acum și am închisit în sec, a fost numai ca să-ți fac cheful și ca să nu mă cer. Acum însă aflu că nu mai vreau să-l văd în casa mea! În casa mea! Am zis! De unde zi să știu eu doamnă că l-o fi chiar vreun pungaș? Sau un spion! Omnule! Vine și măsoară-ți cuvintele când vorbești despre un cavaler onorabil! În casa mea? Unde este fiul meu? Fiul lui este colo na O, acolo, nu-l dai Unde este nenorocitule? Ieși acolo și vino aici înăuntru! Nenorocitule! O, o, o, o, o, o, Aici să eu plătești, nevasta, ne trebuie să. Aici, aici vino, aici derbe de-aici! Ai ești Ai Hai de-te! Ai lucru bine! Ai salenție după ce-am făcut? Foarte-l numai din pricina ta! Sărăcuță de ea! Păi ce nu n-arocită! Haide-te tu să ieși o doamnă! Bleste magă o să fie clipa care am intrat în casa asta! Bleste magă Ce zarbă, ce aiureală! Biata fetiță, bietă nepoței! Vai doamna mea, în ce încurcătură am intrat pentru dumneavoastră? Dumneata, ești cavaler adevărat? Dar eu mă atunci, vină cu mine Ca să facem ce, doamnă Felice? Sunt o femeie, cum se cade oh, oh, oh. Am făcut o greșeală și vreau să o dreg Dar cum? Ei, cum, cum Pe păi dacă spun cum, se termină comedia Hai cu mine Au trecut câteva ore.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 Ce o să se vorbească despre mine, despre Leonardo Croțola? Nu te mai necă cu metri. Ce vine ai dumneata? Femeile poartă toată vina. Uh -huh. Dumneata, dă o pedeapsă strașnică și toată lumea o să te admire. Da, nici vorbă că trebuie să dai o pildă cumplită. Ești dator să arăți și celorlalți bărbați cum știi să pedepsească un adevărat bărbat. Și pe urmă au decât să spună că suntem bădărani Să ne poarte și să mai Nevastarea mea e vinovat Nu mai ia. Și după ea prefăcut, aia micu Nu cu votul pe la. Iar nevasta Dumitale Jupâncan Ceano vine după el, În rândul al treilea, că le-a cântat în Păi am să... am să... am să... am să... Și <laughs> da, a Dumitale, frate Simon, le-a ținut și Nici o grijă, o să plătească Da, da, până... da, prieten, da Numai că trebuie să ne sfătuim, să vedem cum, cum să plătească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 Și pe urmă, iar să le tragem zăvorul ah, Deci de ar putea să nu le vadă nimeni Și să nu vorbească o vorbă cu nimeni Femeile închise și să nu vorbească cu nimeni da. Să le iei femeilor piuitul Îi să că asta le faci să crape în trei zile Să crape? Cu atât mai bine Stai, stai Stai că nici unul din noi nu vrea să fie zbir. Și apoi află neamurile și ne ridică o lume întreagă în cap. E... Ne, ne să le dăm drumul și ne mai scoate pe deasupra și că suntem bădărani, mojici, urși, câini. Și după ce nevoie de nevoie le-ai dat drumul, își ia și mai rău la purtare. Și poftește, și poftește să mai fii stăpân și să mai ridici glasul în casa ta. Așa e, așa e, cum am pățit -o eu cu oamia. Cel mai bine ar fi să le tragem, să nu zic vorba aia, o sfântă de bătaie. A? Da, da, da, da, da, da, da. Ca orice om de omenie și unul lumea cât o vrea. Hă, Hă? Dar dacă se răzvrătesc împotriva noastră. Hă. Hă, da. Dar să știi că și asta se cam poate. Păi eu știu ce spun, că de Hă. să stau pe Așa ceva ne-ar pune într-o încurcătură grozavă. Hă, păi, păi, vă dați seama. E drept acum că sunt și oameni care își păruiesc nevestele, dar credeți că în felul ăsta le poți stăpâni? Pe naiba! Se poate și mai prost ca să-ți facă de casă! Până nu le omori, n-ai făcut nimic! Laie, Hana, le omorât nu face. Da, nici gând, pentru că de... Ce mai, oricum ai suci oricum ai învârtiu-o, poti trăi fără femeie. Mm. <laughs> oh, și ce plăcere ar fi <sighs> de viață să ai acolo o femeie bună, blândă, supusă și mai ales Păi n-ar fi bine lua dracu' de păcătoasă. Hai, mie îmi eu, am avut parte de asta odată. Prima mea nevastă săracă, Ei, era un înger. Ei, asta e un șarpe. E, dara mea, dara mea, vrea să facă tot după cum o tai capul. Parcă eu, degeaba strig, degeaba urlu. Dar acum o sucești, cum o învârtești, dai numai de râu. Dar, în fine, până azi, răul mai puteai suporta. Însă îi de azi, acum...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 Să nu zic vorba Așa e, dar me-o plătește. Nu o plătește, ea. Sluga domnilor voastre. Și mulțumim de primire. Ce cauți aici? Ce mai cauți în casa mea? Ai venit să mai pui la Califru, ispravă? Ia uite cum se miră că sunt aici. Ce vrea să fii dispărut! Credeai, bărbățile, că am plecat cu domnul Conte? S-a fi plecat numai, că ce eu... Cum să zic, că cine sunt? Vedeți tu pe dracu. E bine, omule, dar spune-mi numai M-am dus eu vreodată undeva fără dumneata păi asta a mai fi lipsit Fără știrea dumii le primit-am eu pe cineva în casă? Ajunge? Atât ați spus Atunci cum să crezi că am plecat cu dâzul? Pentru că ești o trăznută pe vitează că nu suntem singuri Și-a luat inima din dinți Face bine că și-arată colți Oare, hai acasă Una, două Ia mai potolește-te Mă că mai obraz să fie aici Că de ce? Ce-am făcut? Nu mă siliți să-mi dau drumul la gură! Dă-ți drum! Poftim! Hai să mergem, am zis! Nu! No. Nu! No, Hai zis! Mm. Ha, dracet! Hai dată că pe urmă... Dracet! Ea mai sfârșește cu drace, Că dacă e ah. pe dracuie, știu și o să trecui. Și ea n ascultă și unde crezi că m-ai găsit? Ce sunt sluga dumii mai pescuit pe stradă? Așa se vorbește cu o femeie de neam? De când te-am luat de bărbat, niciodată nu mi-ai vorbit în felul ăsta? Ce înseamnă rățoielile astea? to drăcuiala? Cum îndrăznești să ridici mâna? Hai, hai, ai curaj și spune, jubâncancianu, te-a muțit domnii ăștia. <laughs> dacă ești om, poartă de ca oamenii, nu să drăcuiești și să te porți ca un bădăran ce ești? Pricepi, jubâncancianu, dar arată că ai minte dacă vrei să am și eu. Băzuși puhoi! Eu abia mățin să noi iau de ciuf. Și uite că -o, am ce să facă? S-o ia la bătaie?" E, juprâncă Ți-a trecut mâncării mea de limbă?" cerei de aur, Coană. Nu știam că m am maritat cu cicerone. Tot de voastră, oameni bun. nu spuneți nimic." Scumpă, doamnă, nu mă face să vorbesc." De ce nu? Vreau să vă aud." Pute să..." Numai un lucru te rog, juprână-nardă. Răfuiește-te cu mine. Dar nu m-a bărbatul. Ce-ai cu el?" Că eu, dacă am greșit ce mi ai spui cu frumosul, am destul minte ca să recunosc și să îndrept lucrurile. Însă a între soț și soție, ăsta e un rău care cu greu se mai îndreaptă. Și ia seama, ce ție nu-ți place, altuia nu face, că dacă sap groapa, altuia și așa mai departe. Și ia seama și dumneata, Jupân Simon, care degeaba faci pe Motano, că eu te știu că mă sfinți și scuip draci. Sunt o femeie cum se cade și dacă aveți ceva împotriva mea, să Puteți să-mi spune, scumpă doamnă, cine l-a adus pe băiat în casa mea? Pot. Eu l-am adus. Aha, mele, da? Bravo! Laudă-te cu istrava, laudă-te bine, Nu mă laud deloc. Știu că era mai cu minte să nu mă amestec, hmm. dar n-am făcut o faptă rea. Dar cine s-a dat voie să-l aduci aici? Nevasta Dumitale. Nevasta mea, Cum s-a învoit ea cu dumneatate? A rugat ea? A venit chiar să-și să-l aduci pe băiatul la nu, mine în casă. Nu, asta nu! Ideea asta a avut-o cu mătra Marina. <cute> Nevasta mea! Vezi cum ai ghici? El l-a rugat pe străin să fie mijlocitor între băiat și fata? Nu, pe străini l-am rugat eu. <cute> Dumneată, ai rugat? Eu poftim! Ah! Eu, eu, el. eu! Eu, deși, toate urmă... Au... Dar de ce toate astea? De ce să-l aduci în casă? De ce s-a amestecat cu mătra Marina? De ce s-a învoit de, de ce, de ce, luat... de ce și iar de ce, de ce aia și de ce ailaltă? i l vedeți cum s-a întâmplat. Lăsați-mă să vorbesc fără să mă întrerupeți. Înainte de toate însă dați-mi voie, domnilor, să vă spun ceva. Nu vă îmbufnați și nu mi nume de rău. Dar prea sunteți din calea afară de bădăran no! și de neciopliți. Dar să judecăm lucrurile așa cum s-au petrecut. Jupân Leonardo vrea să-și marite fata și, mă rog, nu vrea să spună nimănui, nu vrea să se afle, nu vrea ca tinerii să se vadă, no. ci e poruncă să se ia și gata. Da. Și eu sunt de părere că fetele nu trebuie să facă dragoste înainte de mărit <gri> că sunt datoare să asculte de tatăl lor, care în drept să le aleagă bărbatul. Da. Foarte bine. Pe de altă parte, însă, e omenor să-i pui unei fete lațul de gât și să-i poruncești, ai să ei pe ăsta? Ai o singură fată, Jupe, în Și te-ar răbda inima să o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 cuvântați căsătoria și iertați avocatul. Știu că i-am înfundat. Ce cum e treabă, Simon? Păi, de. Eu, dacă ar fi după mine, eu aș binecuvânta căsătoria. Și eu, și eu aș fi cam de aceeași părere. Poate, poate. Numai că tare mă tem că, așa cum au ajuns lucrurile, să nu. Ce să nu plic? Dacă tatăl băiatului, să nu zic vorba aia, n-ar mai... A, Aba, eu aș zice vorba aia dacă tatăl băiatului n-ar mai... Dar cu tatăl băiatului s-a dus să lăburească domnul conte. Contele ține morții și să se încheie această căsătorie, socotindu-se oh. fără să vrea vinovat de cele întâmplate. Și se siliște să dreagă lucrurile. Oh. Vrea să aibă această mulțumire. Ah, e un om foarte delicat. Și știe să vorbesc atât de frumos...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 și-o iartă ei, n <grijine> Să fim drept cu metri, Lunardo! O fi având cona felice slăbiciunile ei, nu zic! Dar despre haz, are câteodată un haz grozav! <grijine> nu e așa, jufâncantian! Bine, bine, bine, dar ce facem? Mai întâi și întâi eu aș ce să ne aducem aminte că am fost poftiți la masă! E zau că parcă am uitat de mâncare! nu e nimic, nu-i nimic! Cine ne-a poftit la masă? Nu e un băderan. Am întârziat, tot o să mâncăm. Și o să mâncăm mai cu poftă. Și ca să fie așa cum e te, Leonardo, uite ce să faci. Trimite după nevastă și după fată. Mâri ele, bâri sigură, suflă puțin ca să nu-ți pierzi obiceiul. Dar apoi să punem punct. Dacă vine contele cu băiatul, să sfârșim totul cu bine. Numai că dacă dau echi cu nevastă, și cu fata, nu pot jura că o să-mi ciufire. Ei, nu-ți-o ține, nu ți cât vrei. Ușurează-te, domnule, nu-ți-am spus. Ești mulțumit? Ei, hai să le chemăm! Da, le... Și, și pe mine! Nu, nu, eu, eu, eu, lăsați-vă pe mine! E bună, rău de gură, nevastă, dumitale. Acum îți dai seama? Spunea aia din ea, că sunt cam nătărău și mă cam las dată dus din asta. Păi, nu i spune eu? I-am trage o pledoarie de astea și câștigă proces. Ei, ce femei! Oricum ai suciu, oricum ai învârti, eu tot cum doar ele iese. Ei, dacă le las să deschidă gura, s-a terminat. Au câștigat procesul. Iată, ăi -le, ți le-am adus căite, pocăite, îți cer iertare. Să-mi faci mie una costa! Ai! Nu e vina ei, eu sunt vinovată. Mm, și ai meritat și tu luceta neciuzuito. Ai! Mie cerem socoteală! Bărbați în casă! Ai! E băbnici, ascult-o pe Ai Dar Hai! pe la mine că eu sunt capul răutăților Ia, -te, de te te te și dobleta <laughs> hey, hey, ce-ai înțepat nevastră, ajut <laughs> vine că nu mi-a spus vorba <laughs> Iar iartă-mă, parcă mi-am cerut un mințe Vai, cum mătre ferice, și dumneata ziceai că s-au limbezit lucrurile mm -hmm. mm -hmm. Parcă dumneata n-ai meritat nimic, doamnă e, Eu acum îmbrac și plec e, Am tăcut Uitați-vă la bietul Lunardo, i-a mai rămas în bușă un drap de supărare și caută să o dea afară De altfel a fost un de înțeles V-a iertat și cum a venit băiatul, va fi foarte bucuros să se facă cununia nu-i așa, Da, da, da, da, bucuros! Dragă da. bărbățile, dacă știi ce necăjit am fost, crede-mă, n-am știut nimic. Când m-am trezit cu măștiile alea, în ruptul capului, nu voiam să le lasă să intre. Da, m-am pomenit cu. Cu mine, cu... da, cu mine care, ei, da, eu! Ce? da? Ce? da spune-i și tu ceva. Hai, dar dragă, iartă-mă, eu nu sunt vinovată! Eu am, nu e! Eu sunt vinovată! De ar da. vrei să spun? Dacă-i vorba pe merite, ca să fim sinceri, am și eu partea mea? Ești grozavă! Îmi deșteptăciune, cine te întrece pe dumneata? Poate numai dumneata? Ei, dar cine ce? Cine ei sunt Ce? Ei sunt ce? Ce-i ce? ce ce? ce ce ce? pe acolo? Cine vine? Ești de ce ce? bărbați? Ai, Ai strângeți-o aici! Bărba, Iar încerc! Așa am vorbit! Să intre, că nu să-i se intre, cunosc de pe toate patru și nici măcar pe fată. Bă? Nu suntem aici cu toții? Răspun dumneata Sigur, lasă. Bine, dar păstrează însă nu vreau să-l văd pentru nimic o lume. Dacă intră el, plec eu. Dar de ce nu vrei să-l vezi? Eu nu am foarte onorabil. O fi, dar nu vreau să-l văd! Nevasta și fata mea au obicei să-l vadă pe nimeni lasă de data asta, o să-și calce și ele, obiceiul. nu e așa, fetelor? Dacă ar fi după mine, dacă ar fi și după mine. Dacă e după mine? Numai că e după mine spun că nu vreau să-l bat înaintea ochilor. Uuuu, ce să bat? Bine, bine, las spun să stea! Aha, Pentru mine ajunge să fie unul singur! <tose> Sluga! să Sluga! Să Săr Mauricio, te-ai lămurit cum a fost! Ce să mă mai gândesc la ce a fost? Mă gândesc la ce mai poate fi de acum încolo? Dumneata, ce spui, jupân Leonardo? Eu spun că a ar trebuie! Să zic vorba aia, că un copil bine crescut nu umblă cu mască și nu se în casele fetelor cu minți ca să vorba aia, că acum zic vorba aia. Ai dreptate. Hai să plecăm, Filibeto. Pentru care ne dreptate. Ce vocește să de Păi stai, acu' ai de-a face cu mine, cu metri Leonardo că pe urmă zic eu vorba aia. Pentru Dumitale, nu ți-e rușine? Ce ești, bărbat în toată firea, un copil? Acus spui una, cu spui alta... O se și toate felurile. Hai, poftim. <gătă> Uite Colea, Ei, ce nu ne ai făgăriși Nu te-ai invoi totodată pentru totdeauna? No. Ce s-a mai întâmplat? Săi-vici ceva nou? Da, ce? da. ți-a răpip fata. Da, ți-a nicimistic casa. mai sfârșește cu copilările asta și pătătiam mort. O ce putre face? Eh, <gătă> vorba, hai. Păi, curat că vorba. Da, tot și kicior gura. Da, da domnul, ea adevărat că mi-a părut rău că intră da? băiatul în casă. Și găsesc că rău a făcut că a venit. Dar după ce s-a urlat, ce mai înseamnă că a venit sau că nu a venit, că s-au văzut sau că nu s-au văzut?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 Aperă, știi ce vrei? Solta mea Mai în mai dumneavoastră Măicoță, măicoță dragă Îți mulțumesc și-ți cer iertare De tot ce am spus și tot ce am făcut Mă fați și pe mine să plâng Acu ah. vezi cum e trebunar, Leonardo, Le vezi când fac așa Vezi cum te înmui se vede că așa e scris Oricum binele, oricum răul el le fac tot ce vor, ele le iubesc! Cometri lunar, da? Așteaptă, A furisit soi de om! Roceta! Tati cule! Vinticule! spune te o tati să stăm aici? Cum vrea ne Cum vreau eu, Sir Maurizio! Dacă vrei, dumneata, tati Acum da. nici vreau și eu. Da, da tu, tu vrei? Da, <gântu -i> eu vreau, da. Eh, cum s-ar zice, l-ai văzut pe logodnic. <gântu -i> <gântu -i> da, picule. He, eh, auzi că am Ce s-a auzit? ce s-a auzit? Ah, pe nume răspunde să-l zic vorba aia ca un bădăran. Mă rog, ce vrei? Spune, răbărit, ce vrei. Dacă n-ai nimic împotrivă, fata mea s-a hotărât, în sfârșit, să-l ia pe băiatul Dumitana. Lucit! <gântu> ce? i bărba! <Lucie? gântu -i> Numai că haimanaua asta de fiu nu merită. Dă-i cuțu! Nici un cuțu! Să-mi faci mie una ca asta? Tata! no, no, nu vreau să mai insor și gata. Ce nenorocit de mine! Stai la locul tău, Lucet! Nu mai moaie-te și dumneata odată, ce fel de inimă ai! Lasă, lasă că face bine că nu binește. Filipeto, vin o coace. Da, da, tu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 Dați-vă mâna! Nu știu cum, așa cum se dăm Cum, cum E tu copil! Cometre Simon, Cometre Canciano, dumneavoastră da. să fiți martori! Aici a. suntem de față! Da. Și când vor avea un copil, tot noi! Da. Da. E, hai, Hai, copii, fiți veseli! Și acum a venit vremea să ne așezăm la ah. Cum Aaaa! Cometre Leonardo? Da. pe străinul care de dragul meu așteaptă dincolo, Ce se pare frumos să-l trimitem la plimbare? El a fost cel care a vorbit cu Ser Mauditio și l-a hotărât să vină aici. Buna cuviință, ți-ar cere să te ocup de el? Da, dar acum nu pot să mă ocup pentru că acum noi mergem la masă. Păi tocmai, să l și pe dânsul. Nu, doamnă! Nu! Nu! Nu!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 Vino să te săruși eu! Da, poftește pe domnul străin să rămână cu noi la masă! Dumnezeu, de Dumnezeu ca lecția asta să vă fie de folos! Dar tu, nepoțele, cum o să te porți cu nevasta? Eu o să-mi iau după... după ce a spus doamna Ferice. Eu mă mulțumesc oricum! Ea m-a numai de dantelele de la mâneci, că sunt mototolite! Doar nu m-ai și să uităm tot și să mergem la masă. Că o fi timpul, nu? <laughs> și dacă bucătarul cu metrul lui Leonardo n-a gătit ca un băderan, atunci nu o să fie nici urmă de băderan la masă. <laughs> Hai să fim veseli, să mâncăm, să bem și să ridicăm paharele în cinstea tuturora celora care, cum mă vezi și cum te văd, <laughs> ne-au ascultat și ingăduiitori. Ne-au dat îngeriștii până la urmă și. Se não sigo verbal Não é uma em cossurros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 Regii artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.